Fredagsfrallan presenteras i samarbete med oss på Hemköp i Tranås. Välkommen in! <skratt> Fredagsfrallan, morgon till show med Jan Holmbom i FN. Ja, god morgon. Vad roligt det där är, tycker jag. För den här gingen är, när, när du är inte är här, då säger, Men Johanna Lind, säger och om du ja. nu väl är här, Johanna, då sa hon inte att du var här. Nej. Men du är här. Jag är här. Ja, hey. Eller är jag en AI. -klon? Ja, eller så liksom Avatar. Ja, det har du är, är, är det inte någon du, det ny sak? Det skulle vara film, väldigt användbart. När skulle du skicka in din avatar? När jag skulle jag skicka in min avatar? Ja, jag vet inte alltså. ja, det, har Jag har faktiskt inte reflekterat över men jag skulle nog kanske skicka den eh, jag skulle skicka den om man får backa till den. tandläkaren. Ja, det ja det. fy fan. Oh, ja, det jag ja. Ja, dit ska nästan gång när mm. nej men nej men föräldramöten. Jaha, tycker de är tråkiga? Nej, jag tycker att de är viktiga, men man får alltid skuldkänslan när man går på föräldramöten okay. mm. för de som inte är där. Ja, man, man får liksom ja, jag höra, förstår, att, förstår du? Yes. Man, har liksom, man har fel fokus ja. hade. Jag ju länge ja. sedan jag gick på ett föräldramöte. Ja, men jag förstår. Det var, nej, det var inte så länge sen. Och de med föräldramöten är faktiskt ganska bra för vi har föräldramöten på Kortis. Just det. De är jättebra. Ja, så så, det, är så, det, det, det, så det. där skulle jag nog inte skicka en avatar. Nej. Eh, men tandläkaren, det var, det var väl en bra idé. Men, ja. då, men då tänker jag, blir det avatarens tänder då? Eller, alltså, eller hur funkar inte. det där? Jag är inte så insatt i den här. Förmodligen så är dina tandproblem består nog. Du slipper det. Kortsiktig lösning ja. liksom. Du slipper det är som obehaget, att kissa i så. sängen. Ja, lite så. Ja, det just är det. Gött. Ja. Det var <laughs> en som sa det. En facklig företrädare, när jag sökte ett jobb här i den här kommunen. Att skulle vi välja mig, då skulle det vara som... Och kissa i sängen till att börja med. Nej! Jo, ja. Ja, jag men... vet inte om det var en komplimang. eller. Nej, det var det, det var. I det i alla fall vet jag att det inte var det. Okay. Men jag vet vem du var jag vet var du bor. Okay. Så... Mm. Och du är ju en långsyn. <skratt> ja, det är jag faktiskt. Ja, jag, är, du... så, jag är närsynt och, och långsyn. Yes. En elefant glömmer aldrig. Nej. Men du, nu kommer inte jag ihåg vad var vi skulle prata det om. Det vet jag inte. Nej, just det. Jo, hej Johanna, vad hej. roligt. Ja, vad heter, hur, hur har ditt, ditt uh, nya år börjat? Hektisk. Nej, det är tragiskt. Vi har tagit bort en katt. Det har varit fruktansvärt oh, sorg. Aj, aj, jag fixar inte sånt här. Nej. Kom plötsligt. Aj, skitjobbigt. Eh, och sen har det dratt igång som tusan på jobbet. Men jag hade en låg Ledighet. Jag tror jag var ledig i tre veckor. Men jag tror många. Det gick ju liksom att plocka ut och sådär. Ja, så, så, så ja. det blev, det var bara hemma. och Det var jättemysigt. Så, så, ja. Och nu är det så här, kul att dra igång. Och idag den här veckan var det så här crazy. Bara med konferenser och aha, utbildningar ja. i bildjuridik. Och det bara så här, wow! Aha, rutscha aha. på liksom. Valår. Häftigt, ja. och, nej, men det Ja, det är bara 233 dagar kvar till Ja, valet. så nu börjar vi steppa upp och... Som ja, kommunikatör det. kan jag säga det här med nya EU-lagstiftningen med politisk reklam är ju liksom helt uh, skitsnurrigt. Ja, just skitsnurrigt. det. Skitsnurrigt. Men alltså bra, så det blir nog ja. bra. Men det, det är så bara, hur ah, ska va, var kort då? Alltså det är väldigt mycket mer restriktioner. Eller? Alltså EU har ju fattat beslut om att politisk reklam typ ska märkas för transparens skull. att Det ska vara tydligt att det är ett politiskt parti som annonserar. Det är jättebra. Eh, sen har ju Google och Meta och framförallt Meta tror jag har oh. dratt det här för de blir liksom sura då liksom, för här oh. förlorar de ju så mycket pengar på. Då har de har ju dratt det här eh, liksom längre att de, de förbjuder all politisk Aha, okay. reklam och, och det, det kommer inte bara att drabba politiska partier utan jag är ju kommunikatör på regionen så ja. de kommer ha jättesvårt att posta information om valet för att det ja för, jaha för de fattar ja, algoritmerna och sen, ja och sen vet USA skriva så här ord som klimat eller hållbarhet ja. mue, mue, mue, ja. och det blir liksom allvarliga konsekvenser det kommer liksom vara så här du kan få konto nerstängd ja. så det liksom så jag tänker det här bara som en radiostation du ja. ja. har, har du hört någon politisk radiokampanj i år? Nej, nej. Men då kommer det vara Som tusen typ här Texter som det står på cigaretterförpackningar, Det kommer vara aha, Långa sådana här okay, Spelreklamer har ju lite så Bara bla bla bla, 18 år bla bla, Och lite apoteakas Så aha. det kommer bara Rabblas massa sådana här Skit aha, okay. men, det, men det är för att man ska kunna liksom. Och tidningsannonser Digital tidningsannonser ska kunna, Om jag köper En annonsplats för Det parti som jag vill se för Så ska man kunna klicka på den och okay. då komma till en sida där man ser vem vilket parti betalar, hur mycket har de betalat, ah, okay. vem har beställt va? Så att, Transparens. Och det är bra, ah, okay. jag, jag tror det är ah. bra, men det är ett ah. helt nytt sätt men alltså, man ville komma man sådana komma åt såna här troll och sånt då ah, eller, ja eller, eller? jag tror det är här fake news och så här. Ah. När det inte är alltså det har blivit väldigt vanligt politiska budskap smyger sig in i i folksflöden fast man förstår inte att det är politik ah, okay, och det ja. där vill man nog städa undan ah. ja, och, och, och, och, och organiskt innehåll får man ju fortfarande liksom men, Ja, jag vet inte. Det är nytt och jag, jag tror att det är bra. Vi behöver ju städa upp liksom. Alltså det, det, det är ju... Ja, jag har gått så långt nu så att man tittar inte på reels längre. För det är helt ointressant. Ja, man kan ju inte avgöra om Nej. det är liksom på eller något sånt där. Och nya trender, jag hörde någon medieforskare som pratar om att unga väljer bort sociala medier. Ja, det tror jag. De, ja. Och vet du vad som är den stora comebacken under 2026, spår man? Nej. Nyhetsbrevet Alltså vi snart 90-tal ja. För där kan du då välja. Du kan välja Det här är jag intresserad av Det här får ni bomba mig med det som, det som rör de här sakerna det, det tar jag gärna. Så man själv liksom blir en aktiv konsument Absolut. av information. Tycker och jag jag, tror, jag, och att jag det tycker jag också sig. gillar ju det här liksom, att lokaltidningarnas status kanske kommer tillbaka. Alltså man vill ja. ju, jag tror att tillit man vill kunna lita på den ja. eh, källa. Liksom, som jag, jag tror det blir bra. ja mm? Men det är lite för sent för alla jävla lokaltidningar har ju stängt ner. Då får vi starta den. Yes. Och så sköterpaterts bransch. What? Du lyssnar på Fredagsprallen. Det var väl en riktig röka i början eller då. <här> det var lite, lite vast, lite aggressivt. <här> <för här> de de, de, he, de het, Casino heter Casino, en svensk band tror jag. Ett varv till. Det är ny musik. Släpptes uh, bra i veckan. Här tror jag. <här> okay. ja. Du, uh, Vi brukar ju ha det här uh, segmentet... Uh, är Namstads ja. barn mm. och då, då, då i, idag så är det Frej och Freja som har Namsta mm. och jag kan nog inte säga att jag känner någon Frej och inte någon Freja Nej det känner jag inte någon sådär nära, men det känns ju väldigt så här nordiskt Ja det är ju, mm. de, de är väl grudar bägge två tror jag, Nordisk. det är väl Asa grudar ja. Frej Lindqvists fanns det en skådespelare som hette okay. vet jag, som var ganska bra Ja, men Frej och Freja är inte det så här lite rejäla namn på något sätt. Jo, men det får man väl säga. Frej och Freja, det är inga slarvputtar. Nej, men för det kom ju nu alla här resultaten om namn, namnen. Ja. Och, det, och det var ju så här, det är ju, det var, Då är det ju, Noah är ju nummer ett, ja. tror jag. kort alltså de hänger ja. i, jag alltså, säger de har hållit varit populära så länge. Selma och Alma och ja. de här två storbö. Ja. Men det jag, jag jag säger det där liksom. Men Småbarn alltså småbarn Koffa. föds med, med med tantnamn. Nej. Ja fast det för mig är ju inte det att ja, för mig namn. är det de, ja. så hette ju tanten när man var liten. Ja, men ja. Nej. Och, och så men ett utav dem jag jag jag jag ett som är jag, spänn jag inte förstår det är så populärt. Jag, jag skulle verkligen vilja veta varför det är så på. på tredje plats vill jag mena, jag kommer inte ihåg listan riktigt men jag tror på tredje plats och den är topp fem varje år. Liam. Ja, jag, jag tänker samma sak. Jag känner jättemånga Liam. Ja, men, alltså jag förstår inte liksom, Nej, men, jag, jag skulle, jag skulle inte fastna för den mannen. Liam vi på 90 Ja, alltså, jag, jag har tänker större... mig så här, liksom krimnamn. Alltså, ah, jag vet inte vad det, det är ett det. namn. Men, ah, men ja, det, det... det säger ju mer om mig än de som gör det. Vera änglar. tror jag är kort toppare. Alltså var det det? Ja. ja, men det är ju fint. Det är fint. Och, och Luna toppade en... Hundnamn? Na, nej, kattnamn. kattnamn Jätte, det? Första namn på katt var det så här. Okay. Annars är det väl så här Molly. Och Signe tror ja, jag. Ja, Elsa tror jag också. Så här. Ah, alltså människonamn. Sigge var med. Vi har jag ju en förändring. som heter Sigge. Han, mm. Jag tror jag var åttonde bland, bland hundnamnen. Så att, ja, Sigge. Vi hade ju en som hette Chumbi. Hon har aldrig varit med på någon lista. Jag förstår inte. Men hon kallades ju för Spanjorskan. Just det. Och så har vi en som hette Alice är nog ganska vanligt också. Ja, det är nog på Ja, det, det är, är ganska fint. Ja, Alice. Det är, det, det är ju det är ett sånt där uh, androgynt namn, egentligen. Yes. Eller är det bara att Alice Cooper heter Alice? Ja, men enda... du, du har det rätt i. Ja, ja, för han är ju ändå kille. Det är ungefär som Maria är ju ja, i precis. Latinamerika mm. i fallet mm. ja. ja. men vi säger grattis till, till alla Frej och Freja. Absolut. Freja, det var ju namnet förstår du du som inte tittar på såna såpor. Det var, jag tror den här Vad fanns den här? Räderiet. Räderiet, ja, just det hette den? Räderiet jo, Jag tittade jag, faktiskt på Räderiet Jag har båten hette Freja Nej, det kommer inte jag ihåg men det kan nog stämma Men Joker fanns det en som hette Ja, Johannes Brost ja, Johannes Brost, åh oh, han, han är saligen i åminne Han hade en enmansföreställning på Nygatan på det där kulturhuset i Boksa mm. som, som vi driver och han var så trevlig han, alltså han var, ja, han var så laid back och cool som, som människa. Verkligen supertrevlig. Och sen var han jätteduktig. Ja. Hur eh, gick alltså. han, han bli sjuk? Eller vad hände med honom? Jag tror han var lite risig faktiskt. Ja, han han, han, han, han, han, han ja, var väl den inte. som gav risighet ett ansikte. Ja, det jag på att säga så. nästan. Mm. Sen, men men nej, jag vet men inte faktiskt. Men var inte redorit också som våran vän Ola Forsmed också? Liksom, ah, ja, ja. Breaker, ja, det, det är han, breaken. Typ, ja. ja, just det. Ja, det är skit. Men ha, han måste ha ont i hela kroppen, nu och då tänk när han blir gammal. Alltså han är ju han är, ju värre, han är mer plastisk än, än Gösta Ekman ja. till och med. Liksom. Ja, han är duktig, han, han gillar också, han är så jävla ödmjuk den killen också. Ja, jag har bara träffat honom någon gång. Ja men jag har sett intervjuer med honom och så här, jag tror inte jag träffat honom någon gång. Så att, men, han är från Ydre va? Yes. Ja, ja det, det kommer bra folk från Ydre också. Det gör det. Ja. Men, men så här kan ju inte vi stå och prata Vi sänder ju ett program här, ja. här. Fredagsfrallan heter det här Programmet och det är en morgontidig Talkshow här på Hits FM 97,8 Zomenbygd Och så pratar vi lite Och så spelar vi lite musik Musik vi hör in din fritagsbransch. Du lyssnar på fredagsgalan. Ja det gör det. Och Sankt idag är Johanna Lind. Kommunikatör. Samhällsdebattör. Och dessutom författare. Ja, ja just det till, vad heter det till, till den där fantastiska boken som man så man funderar åh så Johanna sitter och syr hela kvällen ja det kan man ju tro när man läser den om jag bara kunde design av Isa av Isa men, men, och nu ska vi faktiskt inte prata om den boken men, men den, den kan man låna på biblioteket eller handla ja. på på bokhandeln. men men hon som gjorde illustrationerna där. Mm. Maria Mar Mar Bergqvist, ja. va? Ja. ja. Hon är aktuell nu. Ja. igen med, med Och det där tycker jag är lite roligt att man använder illustrationer för att beskriva en stad. Absolut. För, för visst är det så. Jag, jag har ju inte drast tidning, men jag, jag såg att hon, hon har fått uppdrag av Tranås... Ja men hon har väl fått flera uppdrag av Okej, okay, okay, ja. fastigheter ja. och stadsmiljöer ja okay, och det ja. gör hon ju med den äran Och nu hade de gjort något så här liksom, så det, det, det, jag, jag har fått när man är ute och föreläser i, i svenska kommuner som jag har gjort lite då får man, då får man oftast får man lokala produkter alltså du vet någon sån här jävla ja. björksavsdricka sådär, eller alltså. en mugg, eller ja. en mugg men vad som har blivit väldigt populärt under senare år det är brickor ja, just det. med ja. liksom stadsmotiv, stadsmotiv samlat sådär, koncentrerat, ja. hela kommunen är på en bricka på mm -hmm. något sätt sådär var det inte något sånt hon hade gjort också, tyckte jag. Och du, jag, jag har ju inte, ah, ja. inte så... Ah, vi får ta reda fungen. på det. Ja, ja nej, men det är mycket möjligt. Och jag vet ju att flera av hennes illustrationer har. Hon har ju tryckt på tygpåsar ah, och ja. ja, drickunderlägg. Och det är ju ah, flera konstnärer som gör. Eva Boström gör ah, ja, absolut, så det. det är väl en jättebra ah, grej. Okay. Mer än att bara hänga på väggen. Ja, men hon men... är så duktig och framförallt tycker jag att det är så inspirerande med någon som våga satsa på sin passion, alltså småbarnsmamma hus liksom, alltså, liksom, tyngd med plikter ja. och lån och allt och så bara, jag, jag älskar ju att måla dig det här jag vill, ja. vill göra och, och liksom, låter det ja, ta, ta plats ja. och... och det finns så många duktiga och nu ska jag berätta någonting en, en liten hemlighet faktiskt jag har skrivit en barnbok eller äh, manus till en barnbok eller jag har skrivit Manus till en barnbok som kommer bestå av tre barnböcker, en Aha. serie. Mm. Och, och, och där ska det vara. Jag, jag tänker ju väldigt mycket bilder. Just det bilder. Alltså jag, jag börjar ofta oh. så att jag tänker med Och nu har jag, precis vi hade ett möte på, på Stadsbiblioteket i Tranos i veckan. Jag och Annika Karlsson, du vet Annika med, med sina. Och hon och jag, vi ska göra ett bokprojekt tillsammans utifrån min text och hennes bilder. Oh, och det här är precis i sin linda, så det här kommer ta lite tid. Innan ja, det det här eller Men det var så roligt. Det var, det var så, vi hade ett sånt fantastiskt roligt. Vi började med att vi gick in på barnavdelningen och bläddrade i de här för att liksom hitta formatet. Ja. Hur, alltså hur, hur ska vi göra det här? För det ska bli mycket bild. Det är egentligen en kapitelbok nu numera ska man ju stoppa in allting så här i, i åldersgrupper ja, just det. Ja. och jag, vi, jag har ju sagt att det, här, det är någon mellan 6 och 9 men jag tror att det kan han ja, kan vara någon från 4 år och så och mm. så va mm. och så att vi ska liksom det är så roligt när man liksom, vi har ju jobbat mycket tillsammans med hennes böcker ja. så, vi, så vi har ju liksom pratat ihop oss redan tidigare om, om hur vi tänker och så där, oh, så, att, ja. så det ska bli jätte det är spännande bra det det ser vi så. fram emot. Hon är så bra, för hon jobbar väl som pedagog. Hon inte önskö. Ja, ja, ja, för ja, ja, ja, ja, ja, ja precis. Ja, visst, det jag visst. Jag De ja, ja, ja, liksom... barn vill läsa i olika åldrar. Ja, precis. Och när det... hon har sag och stönder så kommer ju jättemånga för det. Hon är, hon är så fantastisk för hon. är Hon, hon skapar ju en värld. En hel, ett helt mm. universum runt sina figurer. Mm. Och, och sen var hon ju, det måste vi säga också. Vi var. På slutet så ställde vi oss i mallhörnan och så ja. var vi lite, lite malliga. Fast bara lite. Man får inte vara så jävla mallig i Sverige. Man får bara vara liksom, lite, lite, lite. lite, lite mallig. Men kungen kom ju hit. Just det. För att, för att liksom inviga eller vara med på de här sista vattenvägarna som Tranås fantastiska Tranås energi än en gång mm. sätter den här orten på kartan. Liksom, va? Och vi har ju varit med på ett litet, litet, litet, ja. litet litet hörn där. Med, med Annikas fantastiska bok. om Och ja. om. om, om, om, äh, om äh, träggårdsälvan som följer vattenvägarna. Ja. Det var ju ett samarbetsprojekt med, med Tranås ja, ja, De skickar ut den till jättemånga. Ja, till barn. Och sen aj, tryckte vi den som en pixibok också. Så det är jättespännande. Så att, det, så, så, så att, så att äh, när knugen kommer så... Aj, ska så ska få ett signerat exemplar. <laughs> det, det är lite främt tycker jag ändå, Ja det är klart så. det. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Jag är som Mali nu så, så, så att så, så, ja, så, gillar du kan Country. Ja, ja bra. Nu är det att se frey lyssnar på fredags Ja, det hörru fredags förallan det är ju det här fantastiska sällskapet som du får på månaderna på fredagsmånaderna. Vi kände direkt ifrån Tranås från studion i Tranås så att det är inget inspelat eller där. Ja. Vi stiger upp, vi stiger I, upp utan. innan toppen. När vaknar du morse? Alltså jag vaknade fyra. Ja. Men jag och då gick... vaknar du av dig själv? Ja, det gjorde jag faktiskt. Och, sen, och då började det liksom så såhär, oh, det, där, det där måste jag göra idag. Det, oh, oh, det, det. Ska ja. jag gå upp nu då? Nej, men jag kan inte gå upp nu. Då kommer jag att vara så trött på eftermiddagen. Du då? Halv sex. Ja, men det var ju inte så himla. Men det är himla, bra alltså jag är ju, är ju lite sne i tiden under vintertid. Ja, jo, det, jo, lite är lite Jag tycker inte om vintertiden. Jag har hälsa samma tid. Men, ja, men det är en bra tid. Men jag har ju ändå liksom satsat på att lysa upp hela vårt tomt som ett förhörsrum. Ja. ungefär. Mm. Så det gör skillnad. Det har varit så Mot jävla mörkt och hos oss. Och mörkt. Liksom, så. Ja. ja, men fyra. Det är lite tidigare. Ja. Men, jag, mm. men jag låg nog och drog mig till fem. Sen gick jag upp. Ja, så och då har jag kaffet. liksom... Satt på kaffe. Eh, ja, först och främst duschar jag faktiskt. Det är det första jag gör. Aha. Det är... Liksom, så det, det, och, och, och sen när jag sätter på kaffe och då, och, då, och då följer Sigge med Och så vill han ut Och så tycker han att det är lite mörkt även Fast det lyser på tomten Så då stannar han där Så då ja. ropar jag på Alice Så får hon komma med som förklädd ja. och, ja, och sen går de om iväg Och sen eh, så skäller Alice Och säger nu vill jag komma in ja. Och så kommer de in bägge två Och sen när jag släppte ut dem Då kommer Luna ner Ah. och så här, nu vill jag gå ut. Ah. Så att det är liksom man är ju man är ah. ju bekant ah. de första halvtimmar mm. liksom så här. Inna utan. Ah, och hon följer ju mm. också när hon vill, så in. att ja, men det vill är lite juktigt. Ju och så vet hon att när hon kommer in så ska hon få lite knäckebröd. Ja, oh, gott. Det har hon bestämt sig också. Så här. Hur ser din morgonrutin ut då? Jag har inte så jättemycket morgonrutin. Men äter inte du jättemycket frukost? Jo, frukost måste jag ju ha. Ja. Om jag inte ska till Jönköping, då, då, äter, då dukar jag ju frukost till alla. Ja, ja, och ja. Julius behöver man inte väcka, han är jättemorgonpig, precis som jag. Ja, okay, ja. Så han är upp och sätter på tv, tycker han är mysigt. Och kollar ja. på tv. Ja. Sen väcker jag Felicia som är dödstrött. Och sen så ska Tor väcka, som också är rätt trött. Och Rasmus är ju tröttast av alla. Så har jag, så ja. han, oh, ja, jag vet, han är ju vaken för han hör ju men han, ja. han masar sig upp när han måste verkligen Sen äter vi frukost och sen så liksom sticker vi. Ah, okay. Mot olika håll. Pum, pum, pum. Ja, Så, så. Ja. Och för det, men, för nu, men, men någon måste hossa Julius Nej, nej. nej han, han, nu går han ju i skolan i förskoleklass han går till skolan men med sin kompis Jelmar. Så kvart åtta kommer Jelmar och knackar på dörren så går de. Hur var bra? Ja, vad jättebra. Ja. Vi har aldrig kört förra bakskolan. Ja. Nej. Nej, nej, nej. Det okej, inte. nej. De mår bra av att ta ja. sig lite själva. Ja, vi har ju så här, vi ju Malin måndag, månar, tisdag, månar, torsdag, månar. Just det, då sjösar vi. Annars så, och de andra så kommer de få just då. Ja, då sover de ju över på kortis. Ja, Hon har ju några mm. kortisnätter där. Så, här. så att jag och Karin är ju också jättetrött. Ja. Men hon är också oerhört nattsuddare. Just det. Så hon, ja, jag har ju den tack gode Gud. Jag hoppas ni antecknar det här, det här är ju intressant information för alla er som lyssnar. Jag har en stor. Jag, har, jag, jag är så himla nöjd med att när jag lägger mig i sängen så somnar, så somnar jag. Det. Ja. Alltså det är peppar peppar ska inte säga det kommer jag förmodligen inte somna kvar. Men men det är nästan aldrig att jag liksom utan Nej, det är så oerhört. Och, det, och på ett sätt är det lite tråkigt för att vad tror jag? Jag, jag läser gärna, mm. jag skulle gärna läsa mm. men det är ju liksom helt värdelöst. Ja men jag läser också alltid men, och sen så somnar jag ju från boken men eh, även om jag är supertrött så måste jag liksom läsa ja, någonting. Ja, ja. Äh, det, så, så är det. Ja men det mm. var bra. Det var Va, våra ja. rutiner. Ja, det var Hoppas ni, och era rutiner är ju att ni lyssnar på fredagsföralland. Ja. Det är kanske lite bättre. Bra rutiner. Du, men du, alltså, ibland, så, ibland så blir det så att det händer grejer i, i, i ett kluster mm. samtidigt mm. Och, och, och jag fick såna här campingvibbar här häromdagen ja, och, och då har jag förstått att du har aldrig kampat jag har aldrig kampat, alltså jag har sovit i tält många gånger men inte ja, camping men inte liksom så på camping nej, nej. Du sov lite förtält, det låter ju läskigt nästan Nej men jag har varit på Hultsfred ja. Då sov vi just i tält och husvagn ja. Men det är väl inte att kampa Jo, husvagn funkar väl okay. Ja men, men då har jag kampat på Hultsfredsfestivalen Det var ju fantastiskt roligt ja. Sen tror jag någon midsommarafton oh, oh. Ja precis, nu <skratt> rotar vi <någon skratt> Vad kamp. roligt att du ja. säger Tror jag en ja, midsommarafton ja. ja vi lämnar ja, det jag. spåret Men jag har, rentiska, liksom. vi har aldrig här, Som barn har aldrig haft husvagn eller kampat ah, okay. eller? Nej, nej Ja, vi hade, jag, är ju, jag är uppvuxen med camping. Jaha. Min mamma och pappa och jag och, och min lillebror också. Vi har campat runt i hela Europa. I tält alltså. I oh. tält liksom. Men så tält med, med, så här, tält med för, inte för men det är tält och sen ett inertält i tältet. Ah. Och du vet, det var, ju, det var ju världens liksom. Så vi har bott på hur mycket campingplatser som helst. Och det som jag kommer ihåg, alltså det, jag tyckte det var skitroligt. Ja. Ah. Farsan hade en morakniv under. Man, vi hade gummimadrasser som vi låg på. Också, Aha, att det, det var verkligen ja, luftmadrasser. Ja, och, och farsan hade en morakniv under, under sin. Så, om det skulle bara brinna så kunde han skära oss ut. Aha, så smart. var det. Så här, ja. men, men, och sen hade man någon så här speciell lampa. En gasollampan med någon strumpa så, så, någon okay. och någon glas. Och då blev det värme i tältet också. Aha. Så man körde en så här, liksom. Jag vill dö, jag vill dö. Och Ja, jag har lekt med ungar i alla länder ja, och det, var, det, jag det är min bild av det där att, man bara liksom så att det tog tio minuter sen var man ett, ett grabbgäng eller ja. ett, ett, gäng, ett gäng ett ungar gäng. Mm. Och, liksom, och även fast man inte pratar inte samma jag språk eller något sånt där, liksom. alltså Jag har ju redan varit på camping så. Ja. så jag vet inte, vi har svårt att se att, ja. att föräldrar idag bara springer ut och ser om du hittar några barn de kan ta... ju vara annan här Och du också. vet någon gång var det så här då var det något, om det var VM eller OS eller jag kommer inte ihåg när vi var ute så här då liksom då i Italien då började de flytta om så att vi blev en del liksom av en ring ja. för, för att vi skulle få med och det var bara massa italienare och sådär liksom. och så tv på kvällen och sådär alltså, det var ju liksom ja men riktigt riktigt alltså. ja, mm. ja, så, så där. Jo, men det, och då kommer jag till det här. det händer ju jättemycket i vår region i campingvärlden ja. Campinget. För det första så, så, så, så Edvin och Ingrid barn var Ja. ja de, de, de, de har ju sålt nu ja. campingen. Och det var ju så roligt för att de plockade ju vi hit. Ja. 2008 eller något sånt där. Ja, ja god det var mycket jobb för att få dem ja. att komma hit ja, och ja. starta upp det där. Och shit ja. vad vilken resa de har ja, gjort. Och alltså vad de har lyckats. Verkligen. För det var ju lite sådär sömnigt där ute mm. kan man ju säga. Oh, ja. men, men nu har kommunen köpt Campingen i hette. Jag har mm. ingen som helst aning om vad de ska göra där ute. Men fall... ska ut de väl arrendera ut det, så de ska väl inte driva den? Nej, okej. Okay. Men, de, men de ska liksom ha arrendera ut. De, de ska inte bygga bostäder eller något sånt där utan Tror det ska fortsatt... Nej. men, Nej. Mm. Ja, men det, är, det är en grej. Nya ägare på eh, campingplatsen i Malexander. Ja, och den är ju liksom. Alltså. Eller hur? Så. Ja, men det är ja, verkligen liksom så. så. Ja. Himla roligt. Ska jag ja. börja kampa på äldre dag så ska jag börja med Alexandra. Ja, men det är alltså. Och Alexander är ju fantastisk. Jag gillar Absolut. Alexander. Och folk är så trevliga. Mm. De som bor där. De är inte så många som bor där Nej. fasta. Men, men de är supertrevliga. Och det här. Det är ju tolv personer sex par eller vad det är som har startat en pub där ute nu. Och ja, det har ju varit världens under sommaren. Och de kör ju nu också så här jättekul. Oh, vad ja. Inte nog med det. Alltså för att det ska bli en trend så måste det finnas tre. Sådär, mm. Mm. Va? Då, nu nu är, ska man ju inte lägga ner campingen Nej. i sommaren. Hurra! Nu alltså, är hur, hur många borta? Någon har vi ju bort det. Nu har vi hittat under slaktkriven. Ah, eller hur? Ja. Har det har varit hur många turer som helst. För det här skulle de ju bygga bostäder. Ja, just det. Men sen var ju marken skit. Ja. Ah. Var det inte där så? Ja, där jo. fick ju inte ens barnen vara ute och leka. Nej, det, liksom, var, och det var inte så här ja. timmer... Men den är... den är, den är... roligt. Bra. bra. Så, så för camping, för du... camping, camping, camping. Jag tänker det här med camping då. Ja. För, alltså, för det är ju inte alla campare. Så, så, så som du då, campet. Man åkte runt det liksom. Ja, från plats nej. till plats till plats. Men nu verkar ju folk liksom återvända till samma camping. Ja, det... Och de vill ha samma plats. Så de, ja. vi, alltså de liksom bara... Långligare finns det i stater också. De bor, ja, också, jag. bor där. Ja, men alltså, försvinner inte lite av tjusningen med att kampa om att, liksom, att man inte förflyttar sig? Vad alltså, jag tänker så här, det får jag har också fundera över det här, men så tänker jag så här. För det första är det ju en, den resan är en sak. Men du och jag, vi bor i hus. Mm. Vi, bara har liksom, vi går bara ut ur huset, så är vi ute i naturen. Ja. Så, de kanske bor i en lägenhet. Så kan det vara. Så det här är deras ganska billigt sätt att ha sommarstuga på, tänker jag. Just det. Och då vill de inte kajka runt. i. Nej, så då, då har de det som någon fast utgångspunkt. Liksom. Och så man känner folk runt omkring. Och sådär. Och sen gör man utflykter därifrån. Jag, jag har ingen aning, men jag tänker att det är liksom... Det, det är väl fränt. Och sen har det ju liksom... Det som fullständigt har exploderat, förr såg man ju ganska mycket husvagnar längs med vägarna. Men nu ser du ju fler husbilar ja, än du ser husvagnar. Och det är som inga små pjäcer. Ja, Och jag tänker så här kommer Jesus. en mångmiljonär här kommer ja, en mångmiljonär här eller, kommer en ju. Och, och det kan, ja. kan jag tänka mig, ha en sån fet husbil, det kan jag tänka mig. Ja visst, men hästarna efter också. Ja. Ja. ja, absolut. Varför inte? Ta med hästen till och sen en liten, liten hage på ja. campingen. Ja, men det är lite kul. Det här, men det, jag tänker nog att man kanske ska grotta lite vidare där med, med campingen. För det, det verkar vara liksom verkar vara någonting på gång ja, men du Ska faktiskt? vi starta en morgontid och en camping? Ja. Det är det som verkar liksom trenda nu. Ja, just det. Ja. Vi har en morgontidning som du handlar om camping. Det är jättefint ute i Linnefors. Ska vi dra starta en camping där? Utan ja, det är bara massa. Nej, fan. jag tycker det är rätt skönt att det är lite avstånd till saker och ting. You listen to the Friday brunch. Vi lyssnar på Fredagsfrallan. Ja, det gör du. med mig, Janna Holmbom och Johanna Lind i studion här i Tranås. Du, jag har egentligen inte tid med det här ska du veta. För jag är student på halvtid. Ja, men jag har sett det. Alltså, jag... Du upphör aldrig att imponera på mig vad du är så asch, nyfiken asch, asch, och vill ja. alltid lära och... Och det är fantastiskt att man faktiskt kan göra ah, det här ja. i Sverige. Så, det Sverige är det. Börjar man bläddra i en kurskatalog vill man ju bara säga upp så bum. Så, liksom. ja, men berätta, vad ska, du? ska är, du bli? Jag du är inskriven på Linnéuniversitetet. Ja. Så jag är universitetsstuderande. Ja. Mm. Och jag ska, jag, ska faktiskt, jag ska faktiskt plugga på det på distans. Ja. Och, det är inte så. och sen är det deltid, eller halv, halvfart heter mm. mm. det va? Halvfart. Och, och halvfart, alltså för mig är du gör det väl, i halv fart, det är väl en kvartsfart det... ja. alltså om man tänker tid. Men, men jag, ska, jag, jag ska fortsätta att plugga musikproduktion. Ja, spännande. Att, och jag tror att det kommer bli eh, en del repetition, kanske. Ja. Ser det lite så ut så om jag tittar på schemat. Men, men eh, repetition är ju kunskapens moder, som de säger. Och sen är det också... Det, jag, när man, när man går in i sånt där, då sätter man lite fokus på sig själv och liksom, mm. man får helt plötsligt deadlines. Ja, precis. Eftersom det ska levereras ja, i det här. Ja, och du och jag må bra. Ja, jag, jag gillar det ja, jag också. Jag tycker också det. det är skitbra. Ja. Liksom. Annars finns det så mycket annat som... Men, det... Jag som pockar på, men vi är lite, kan bli lite splittrade. Ja. Men, du, men vad, vad är liksom syftet? Har du något mål? Jag vill lära dig med det här, jag vill bli bättre när av viss genre. eller gör du det här och bara hjärtans lust? Nej, så men jag, så vill så ju, jag, vill ju, jag vill ju jag vill alltså ju, alltså jag har ju jag vill ju komma ut med mer musik Mm. Och så vill jag ha större förståelse för vad jag gör att det inte bara blir slumpmässigt Nej, alltså när, man, när man producerar. Och sen tänker jag att jag vill också bygga mitt eget självförtroende inom, det, mm. inom den här svärden. Så att jag kanske till och med kan hjälpa andra. Ja, så tänker jag. Alltså det, det, nu har jag ju ganska lång sikt, och så börjar jag liksom titta i passet och så säger jag okej, okay, ja, man kanske ska. Nej, men men, men, men, men, äh, men så det, det ser jag fram emot. Däremot så ska jag så. så så jag har ju oerhört mycket förutfattade meningar. Ja. Det kan man inte tro. Nej, verkligen inte. <laughs> men, ja. men, men, men jag har ju gått ett år på, på folkhögskola och, mm. och jag tyckte det var fantastiskt mm. roligt. Och den bilden har jag liksom med mig in i universitetsvärlden. Ja. Och så inser jag att det här är ett helt annat <laughs> jävla universum. Yeah. En helt annan nomenklatur. Mm. Man, man, man är inte deltagare utan man är i bästa fall opponent ibland. Och Just så. Det. Alltså det. Det är rätt det är intressant. Ja. Och sen var det liksom den här första gången som, som uh, man, man drog igång på folkhögskolan. Mm. Då, då var det jätteviktigt att alla träffades. Mm. Så de hade liksom en fysisk träff som man fick vila ner mm. till Skåne någonstans. Här var det Ska, det ska dissa om jag inte pratade med men, men här var kursledan uh -huh. så han hade filmat sig själv och det såg ut ungefär som han satt i ett förhörsutrym <laughs> i DDR Kala väggar, ja, ja. Och, så, och han använde verkligen inte händerna när han pratade eller, uh -huh. eller han bara uh -huh. pratade rakt in i kameran och berättade vad vår första uppgift var liksom. uh -huh. och, och efter det så kände jag att det, det hade stängt mm. av det jag ska vara ärlig och säga jag men oj vad tog all min energi vägen ah, det var så här, ah, pff, ah, så men men, är lite men mer så är det allvar på och då säger min fru som är liksom, som är smart hon säger ja ah, men snälla du ah. du kan väl ge den en chans ja, <laughs> ja ah, hon är så klok ja, hon är klok hon ah. är klok faktiskt så det ska Rätt. jag göra. nej men, och det, nu handlar inte det här om mig utan vad jag vill säga med det här är egentligen att det är aldrig för sent nej. att söka efter något som man vill. Gör det klart. Och, vi, och i det här landet så finns det hur mycket mm. möjligheter som helst. Verkligen. Och, och, och att plugga på universitet. Det kostar ingenting. Nej, eller folkhögskola. Eller folk, ja, folkhögskola har någon form av deltagaravgift på några tusen dollar. Ja, eller sånt där, ja, ja. ja precis. Men, men, men, men om här är i för sig. Det, det finns liksom lite kursmaterial man måste köpa och sen det fanns något som heter LinkedIn lärning vet du vad det är för något? Nej. Nej det, det skulle man tydligen prenumerera på under okay. några månader mm. också. Så att det, ja men LinkedIn skulle också ha sina pengar. <laughs> ja eller hur? Men, men alltså det, och det här är ju bara. Alltså det, ja, nu, nu pratar vi pratar jag om musik men det, men det är ju samma sak med om du vill, vill virka Ja men det är det jag tycker är för stort eller ah. för litet. Och man ska alltså. inte åt de där kurserna som man tycker är så himla. Udda, som kanske inte ett ja, men vad blir man av det? Utan det är viktigt för folks välmående ja. och psykiska Så Läs och ja. lär er. Om trenden nu är så här bland unga, vilket jag verkligen hoppas att man bara ruttnar på det här och sitta med gamnack ja. och titta ner i telefonen mm. i flöden mm. som orkestreras av, ja, av som bara techföretag. Det går liksom, dåligt och skapar dåligt. Ja, ängest. precis va. Om mm. man har tröttnat på det. Och tänker jag så här: När jag var grabb, säger och killar: När jag var grabb, så fanns det någonting som hette studiecirklar. Ja, precis. Det alltså, det. Och, och det var egentligen kunskap. Man kunde, man tillsammans med andra. Så, så byggde man kunskap. Ja. Och det här studieförbundet finns fortfarande. Ja, och, de och de behöver er. De, så. Ja, De ja. behöver verkligen er. För de, nu, just nu så sitter de ju bara och transfererar en massa kulor. Ja. Istället för att liksom skapa verksamhet. Mm. Men det har ju att göra med det politiska styret. Ja, att göra också. Men. men om du nu tänker så, att ah, jag vill göra något annat. Ja. Ah, men gå in och kolla på medborgarskolan eller ABF. Mm. eller, alltså, det, Sök på studieförbund och så skriv det du, vill, det du tycker är kul. Precis. Du kommer få en massa balla idéer. Ja, och träffa likasinnande. Och man ja. blir mindre ensam. Det är en fråga som bara kommer upp i ja. mitt huvud. Ja. hör musikproduktion och, ja. och pratar. Alltså, så här, jag tänker det är ju... Alltså, AI och musikproduktion. Ja. För hur tror du, det kommer, kommer, liksom, kommer ja, AI-producerade ju... låtar märkas på Spotify? För det diskuteras ju nu. De att... finns ju redan. Men, ja, men de, de finns, finns, men ju. de är inte märkta. Nej. Så nu är det i så här att, att AI-producerat innehåll ska liksom märkas upp. Ja. Och den lagen, alltså Sydkorea ja. har ju fattat, de kommer ju först i världen okay, här. Bara, ja. Alltså allt AI-producerat material ska märkas. Uh -huh. Allt. Uh -huh. Och det där är ju rätt coolt att se vad det är. Uh -huh. Och då då det så lite så här oro. Ja, oh, det kommer liksom innovationen bromsas. Och du bara, nej det kommer inte att göra nej Men just det där liksom att det ska vara tydligt vad som är sant och vad som är falskt. Ja, uh -huh. och det jag tycker är intressant med det där det är att var drar man gränsen? Ta, ta, ta till exempel så här. Jag ska ge ett exempel. Jag jag spelar, jag, spelar in, jag spelar in en baslinga. Mm. Jag spelar på min bas där. Mm. Och jag är ju liksom skit dåligt på bas mm. men jag kan liksom boom, boom, boom. träna tillräckligt ja. många jag kan inte stå inför publik och spela bas då äh. skulle folk se vad håller han på med mm. men, men i min studio så kan jag spela äh. för då kan, ja, men får jag ta en gång till, jag tar en gång till. Alltså jag så här. men ibland så blir det lite sådana så alltså såna, ja. såna ljud mm. då kan jag gå in i mina verktyg och så mm. kan jag oh, ja här och så kan klippa bort det ja, och jag då som hör jättebra upp till mm. en viss frekvens och sen hör jag inte ett skit liksom. ja. men det kan jag sitta och pilla med eller så har jag en, en plugin plugin ja. som jag lägger på som, som hjälper mig med det här. Ja. Som liksom, ja men här är det där, det kan jag plocka mm. bort, det kan jag plocka bort. Och det är AI-verktyg. Ja, det blir ju ett AI-verktyg ja. på något sätt då. Va? För då är det ju faktiskt så att det var inte mitt öra som tog bort det Nej. där. Utan det var ju faktiskt någonting som hörde eller förbättrade. Mm. Och de här verktygen, mm. de har ju funnits i alla de här musikproduktions... Ja, ja. alltså, ja du, du har ju nu när, när popstjärnen sjunger, mm. Så, mm. Så, då låter de alla som share. Liksom, va? Ja. Det är ju också AI. Men, så det, så det, det svåra här, det är liksom men däremot, om, det, jag kan tycka det som är svårt, det som, det som är ganska det är så här att, ja, men du har ju för fan inte skrivit texten, det har mm. AI gjort. Mm. Du har ju fan inte skrivit melodin, mm. det har ju AI gjort. Mm. Det, sånt tycker jag liksom, det, det borde man kunna mm. hantera. Men det, det är en spännande fråga. Ja, och det kommer ju mer lagstiftning på ombord, för det här med, med precis som du säger, det är samma sak i all bildredigering, för nu så här också samma lagstiftning att alltså, generera AI bilder ja nej typ måste märkas förbjudas men i all, alltså jag tänker all alltså då säger man AI manipulation ja. kallar man det så nu är jag har manipulerat ja. bilden men alltså i 10 15 20 år har vi ju sysslat med retushering. Ah, ja, alltså, det alla det? bilder ah, som ja, har publicerats i modemagasin allting, de är då de retusherade. Ah. Först mänskliga av mänsklig hand i photoshop och man har sån blek tender och man har slätat ut och liksom folk, liksom, man fixar ju till folk ah. som är inne i bänken. Det har ja. ju varit okej okay och tycker ja. man. Liksom att, ja, men då borde de ju också ja. märka att det är ju också en form av manipulation. Ja, fast Fastådighet, att det rättusering. Ja, men det är, ju, det är ju manipulation. Nej, men, ta bara ett sånt exempel som att om man ska göra ett bokomslag. Mm. Och då får man oftast säga att det är någon som har gjort ett bokomslag. Så ja, men mm. jag vill ha det här bokomslaget. Då har de tänkt att boken ska vara 135 gånger 220. Mm. Ja. Men när man gör ett bokomslag rent tekniskt, rent. Mm. Alltså, så behöver man mer ja, kanterna, över och under ja. och höger du måste rönster, till. Ska alltså, ja. man måste lägga till och, och innan AI då gjorde jag ju så att då liksom spegelvände och, ja. och så här för att liksom mm. dryga Dra ut åt ut. sidorna ja, så här, precis, va? Ja. Nu, nu så bara markerar jag det ja. området i Photoshop och säger och att här fylla får du fylla ut och, så fixar och, fylla och, och, och nio av tio gånger så blir det skitbra ja. och det är klart att det är ju manipulerat men det är ju inte mer manipulerat än att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 Ha en riktigt, riktigt bra helg. Så hörs vi snart i igen. Oh! Fredagsfrannan, morgon till show med Jan Holborn i FN.